Mongólia Ullánba esint. MIM-104 -E, per E-PEC-2 volt a pontos katonai jelkódja azoknak az amerikai gyártmányú Patriot rakétáknak, amelyekből kettő ezekben a másodpercekben Vladimir Putyin különgépe felé tartott. A MIK-29-esek visszarendelésének azért volt jelentősége, mert ezeket a Patriot rakétákat az orosz vadászgépek, ha még mindig szorosan kísérték volna az elnök repülőjét, nagy eséllyel lelövik, de mindenképpen megzavarták volna a röppályájukat. Így viszont a Patriotoknak sokkal nagyobb esélyük volt a sikeres támadásra. Hiszen most már csak az Illyushin il 96-os különgéppel és annak védelmi rendszerével álltak szemben. Pár nappal a Putyin ellen tervezett pucs előtt az amerikai elnök elbizonytalanodott. Végül nem fújta le az akciót, de módosításokat kért, és így a lehető legrosszabb döntést hozta. Felemás helyzetet teremtett azzal, hogy ragaszkodott hozzá, Putyinnal szemben csak olyan lépéseket engedélyez, amelyeket soha nem lehet majd egyértelműen és bizonyíthatóan kapcsolatba hozni Amerikával. Ragaszkodott hozzá, hogy később hitelesen cáfolható legyen az amerikai érintettség. Nekik ehhez semmi közük. A Lufthansa gépét például egy Putyin gyűlölő öngyilkos orosz pilóta, Oleg Bugájev vezette a Kremlbe. Amerika nagyon sajnálja a tragédiát, de semmi köze hozzá. Mindez sok mindenre hatással volt – az akcióban használt kommunikációs csatornáktól kezdve egészen a Patriot rakéták típusáig. Jelen esetben azt jelentette, hogy Joe Biden csak két rakéta kilövését engedélyezte. Nem lehet megsorozni Putyint. Szó szerint így fogalmazott. Két Patriot rakétája sok mindenkinek lehetett. – terroristáknak, ukránoknak, még illegalitásba vonult Wagner-putcsistáknak is, araboknak, perzsáknak, Putyin számtalan ellenségének. De sok csak amerikának volt belőle, nem beszélve az irányítórendszerről, ami segít abban, hogy az újabb és újabb hullámban érkező rakéták reagáljanak az előzőek esetleges céltévesztésére, útközben módosítja a röppályájukat, követi Putyin gépét, és tényleg megsorozza azt. Sőt, mivel a legújabb, a legfejlettebb Patriot, a PEC 3 MSE is csak az Egyesült Államok hadseregében volt rendszeresítve, annak bevetését sem engedélyezte Joe Biden. Pedig a PEC 3-as, még ha csak kettőt is lőnek ki belőle, biztosan eltalálta volna az Illyushin Ill 96-os a Pek 3 ugyanis már kinetikusan aktív radart építettek, ami belevezette a rakétát a célpontba, Még a peg csak és szándékosan mellette robbantak fel. Ez volt a logikájuk, nem eltalálni a célpontot, hanem a lehető legközelebb jutni hozzá és mellette felrobbanni, így próbálva megsemmisíteni. Az egyetlen érv a végül bevetett pec 2 mellett úgy szólt, hogy ez a típus számította a legnagyobb hatótávolságú patriotnak. 160 kilométerre lévő célpontokat is hatékonyan lehetett vele támadni. Ezzel szemben a fejlettebb pec 3 hatótávolsága csak 100 kilométer volt, így azokat alig lehetett volna a Mongólia területéről bevetni. Közelebb kellett volna jönni velük, át az orosz határon. Észrevétlenül viszont képtelenség Oroszország területére behatolni, még a teljesen lakatlan, elnéptelenedett altály hegyvonulatai vonulatai között is. Ráadásul ez nyílt háborút jelentett volna. Úgyhogy maradt a fejletlenebb, sokak által használt bekettes patriot. Belőlük is csak kettő. Putin gépét 25 kilométerrel Kosagacs előtt leszállás közben akarták eltalálni, ez számított optimális pillanatnak. Kosagacs 85 kilométerre fekszik a mongol-orosz határtól, tehát ezt a kettőt összeadva a célpont 110 kilométerre repült Oroszországon belül. 150 kilométerre Putin gépétől, vagyis még a pek nagyobb hatótávolságán belül, Mongóliában, 26 ország részvételével épp hadgyakorlat zajlott. A szokásos éves, mindig júniusban megrendezett mongol békefenntartó hadgyakorlat, az elnevezésében a tatár múltat idéző Kánok fellelése. Ezért indították épp most, júniusban a Putyin elleni akciót. Ez volt az egyetlen oka. A háborús játszma tervezői ezt találták ki. A nemzetközi részvétellel zajló mongol hadgyakorlatról ugyanis már ki lehetett lőni két petriot pekkettest, hiszen bárki lehetett. Valamelyik résztvevő ország két rakétája véletlenül célt tévesztett, aztán úgymond a levegőben maradt, és hát micsoda szerencsétlenség épp arra jött Putyin gépe, amit a Patriot-Pak-2-es fúzionált önirányító radarfeje célpontot keresve megtalált, és irányt változtatva rátámadt. Senki sem tehet róla, véletlen volt. Mint ahogy véletlen volt, legalábbis az oroszok szerint, amikor 2014-ben Ukrajna felett, pontosabban az oroszok által megszállt Dombász felett egy eltévedt rakéta, lelőtte az Amsterdamból Malajziába tartó utasszállító repülőt 283 utassal a fedélzetén. Főleg hollandokkal. Azóta sem sikerült rábizonyítani az oroszokra, hogy ők voltak. Hát akkor itt is eltéved majd két rakéta. Ez van. Megesik néha. A maszatolás egyébként olyan intenzív volt, hogy az amerikaiak a mongolokat sem avatták be. Az Egyesült Államok a világ 80 országában összesen 750 katonai bázist tart fenn, Mongóliában viszont egyet sem. Annak ellenére, hogy fontos partnere az Oroszország és Kína közé szorult hatalmas ázsiai országnak. Annyira fontos, hogy a mongolok Kína és Oroszország mellett az Egyesült Államokat tartják a harmadik legfontosabb szomszédjuknak, annak ellenére, hogy a térképen valójában több mint tízezer kilométer és egy óceán választja el őket. A szoros barátság jeleként az amerikai Csendes-óceáni Hattestparancsnokság egységei 2003 óta vesznek részt Mongóliában a júniusi békefenntartó hadgyakorlaton. Úgy, hogy idén is eljöttek értelemszerűen.